Чого це, питає Шрам, попередили ви сонце, щоб щинити гвалт? Хіба ще мало бучпу в країні? От деякі пошанували його, та й кажуть Зібрались ми, паночі, на суд Божий, нехай Господь розсудить людську кривду Яка ж, питає, сталася кривда і от кого? Кажуть Та от бач, полюбив молодець дівчину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 Розлютувався, мов, на свою челядь, назвав хамами і личаками. «Не діждете, каже, і рід вас же не діжде, щоб до Монтович отдав дочку загивала!» «От як розвеличалась ледача шляхта!» Перехопили тут інші синьокаптанників. «Сетіє, що впрохались у батька Хмельницького на Вкраїну, а якби не пустив, то попропадали б з голоду в Польщі». «Цицьте, цицьте, горлаті і ворони!»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 Білозерець був старосвітський сотник, і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана. «Єднай, батько, Україну, а ми тебе виручимо!» Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі. Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору. Пізнав Шрама і сам не знав, що робити од радості. «Ну, батько!» – каже. У саму годину завітав ти до нас у гості. Бачу я й сам, бодай, лучше нічого не бачити. Куди ж оце? Де в Батурин до навісного діда Васюти. Е, уже раду рушили. Як? А так, ось заїдьмо лише до господи. Заїхали, війшли до світлиці, сіли кінець стола, тоді Білозерець і почав розказувати. «Так і так, – каже, – невісноголовий Васюта коверзував-коверзував, далі таке вигадав, що ледве й сам не пропав. Присягайте мені, – каже, – на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут». Наостив вражий дід піхоту, де хотів так придавити в Батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось. То чого доброго й ждати от такого, що полизав ляцьких полумисків? Каже Шрам. Уже коли ти був Золотаревським, то Золотаренком і знов не будеш.